Goeiemorgen aan elkeen wat daar voor die skerm is. Ek het begin om vir julle soms oor videokie te wees van hoe dit vandag hier by ons lyk. Die dienst is nou al reeds zaterdag opgeneem. Dit is so bykie reenerag. Ons is dankbaar vir dit wat reeds geval het. Ons sien rechtig uit dat die reentie sal, sal kom op sy tyd. Ons het het baie nodig hier by ons in George omgeving. Maar uh, ja, nou sit ek eindelik in koud kry hier en ek het nou sommer vir my jou koffiekie geskinkt ek gaan nou so'n bykie tegen aan die koffie en uh, miskien is dit een van die lekker goed wat ons in hierdie lockdown tyd ook mis om as gemeente na die tyd in die saal lekker saam te keier en ook nou koffiekie te drink. Ons het ook aan mos van verlede jaar af so'n bykie lekker kwaliteit koffie begin bedien vol te koffie en uh, ons sien uit daarna as ons dit weer een dag gaan, kan hervat en wie die gemeenskap van gelovig is ook daar in die sal kan beleef as ons na mekaar sy welstand verneem en som net so'n bykie kei so, daar wat jy voor die skerm is, is jy welkom om ook vir jou koffiekie te skink, jy het moes daarom nou die vinger wat jy die diens so'n bykie kan paus en kan haltroep, so dat jy jou koffiekie en alles wat jy nodig het jou bybel en dalk jou liedboek kan nader sleep, so ons met die dienst kan begin. Ek besef, ons is baie bevoorig, om ons jong maats ook sondag te kan bedien, ons vonke maats, en ons wil graag ook vir hulle vraag om gauw nader te skyf, tot voor die skerm, en dan kan julle gauw luister, wat die jere die afloopwek, op dan die annemiese hart gesit, om met jylle te deel. Morgen jylle, ek het vir oogend vir jylle vraagie, as jy nou aan 'n paar goed kan dink, wat jy nou rarig sal so gelukkig maak, wat jy baie graag wil hee, dinge wat jy nou dink, as jy hierdie dinge heet, dan is jou leven nou lekker, dan is jy nou, dan is jy baie happy. Terwijl jy dink, ek het hier op een ballon, so langs een paar goed neergeskryf. Um, wat ek dink, baie van jylle dood sal kies. Vriende, lekker mods, um, speelgoed, die lekkerste nieuwe speelgoed, lekker vakanties, um, sienkies, vinnige karre, baie geld, goeie pinte in die school, en um, mooi kleren, een mooi huis, jou eie cellfoon. Dit is toch alles goed wat jy nou sal gedink het. Goed wat jy denk, joh, as ek hierdie goed kan hee, joh, dan is my leven om lekker. En weet jy wat, daar niks fout om jy nie. Jy mag droom, jy mag um, wens vir al jy die dinge. Want die Heere sê ook, as jy hard werk, dan gaan hy jou beloon. Maar, Dit is nie al wat vir jou belanger kan wees nie. Want, gestel ek steek nou een gooi in die ballon, dan is alles tot niet. Kijk hier, daar is alles wat ons na vorige wees het. Wie van jylle het aan die weeses gedink, het vir hom eerste geset? As jy vir Jesus eerste in jou lewe sit, gaan al hierdie goed automatis in plek wees. Jy gaan dalkie alles doodlik hee wat jy vir wens nie, maar jy gaan gelukkig wees as liewe Jesus jou nommer 1 is. So kyk gau wat gebeur, nou moet ek net gaan mooi kyk. Hy. Hierdie goed waarvan ons almal wens, wat ons dink dit is wat ons regtig gelukkig maak. Dit kan enige tyd vernietig word. Jesus is die enigste ding wat altyd in jou lewe nommer 1 sal wees. One way Jesus. Mag liewe Jesus in elke van ons harte nommer 1 wees. Liewe Jesus. Vir oogend besef ons, daar soveel aardse dinge, wat die plek in ons lewe probeer stel, dinge wat geen eeuwigheidswaarde het die. Uit die, dier die, en tot die is alle dinge. Kom wees die, nr. 1, in ons lewe. Kom vat die, daar die plek. Ons loof die. Amen. Kom ons buitsam, voordat ons verder gaan oorgaan. Here dis aan U wat alle mag behoort. Dis aan U wat al ons lof en ons dank en ons aanbidding toekom. Dis U wat Uself aan ons verbind het met 'n kontrak toe U in die doop vir ons gesê het: Ek wil jou God wees en jy moet vir my so 'n kind wees. Dis U wat beloof het om ons in stand te hou om vir ons te sorg. Dis jy wat beloof het, om saam met ons die pad te stap. Dat ons nooit alleen is nie. Dat ons die gees ontvang het, so ons die weeskinders hoef te wees nie. Maar, ja, mede reisigers, te wees op die pad, met die eindbestemming, van Jesus Christus, ons Heere. Dankie dat hy die uitbestemming is, dat hy die weg is, die waarheid is, die lewe is, en dat sy gees vir ons by die hand vat, vir ons troos, vir ons lei, vir ons krachtje. En dis ons gebed ook in hierdie dag, dat die Heilige Gees ons, terwyl ons op reis is, vir ons een stuk versterking en een stuk moed en hoop sal kom gee, ook in hierdie dag. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ja, ons praat in die tyd dikwels van reset. Ons is immers moderne mense. Nou, dis die ou knopiekie, wat ergens op die toestel is, wat jy kan druk om alles weer van niets af op te start. Delk is het jou alarmstelsel wat se kop die mekaar geraak Dalk is het jou fi router by die huis, of jou rekenaarse kop wat die mekaar geraak het, en nou bel jy die alarmmense, of die internetmense, en jy vraag hulle wat moet jy doen, en dan sê hulle, meneer, dis so eenvoudig soos dit, kom ons begin, jy druk die reset knoppie, en dan begin die toestel van jou weer, van niets af, van vooraf, om op te start, uh, en baie keer is die moeilikheid dan opgelos, en dan, is hy eindelijk weer soos wat ons in Engelse rekenaartaal sê, um, start hy op in default, in sy basisse verstek optie. En miskien met ons hier die woord reset gebruik nie, die mooi Afrikaanse woord sal heel waarschijnlijk wees um, herstelknoppie. Miskien met ek veel wees hoe lyk so'n herstelknoppie of een resetknoppie. Want Ek het te vermoede, as ons vandag eerlik is, dan is ons lis om ergens so'n knoppie in die haan te kry en die reset-knoppie vir die jaar 2020 in te druk. Dis amper as we verklom van ons sê, maar kan ons die, die reset-knoppie druk en weer by 1 januari 2020 begin nie? Alles is so verkeerd om. En dalk is het nie net lockdownse skuld, dat alles verkeerd om is nie. Daar is sommer dalk, een klomp persoonlijke goed, wat, wat, ja, voor lockdown nog, my doodwurg. As daar maar net so, een reset knoppie was, wat ek kon, kon druk, wat vir my toegang kon gee tot 'n nieuwe begin. Of dalk onderskat ek jou, en het jy ergens so'n reset knoppie ontdek, en wik en weeg jy, of jy die knoppie moet druk. Maar eindelijk is het nie jy wat die reset knoppie moet druk nie. Eindelijk is hy die Heere self, wat vandag ook, aan die hand van hierdie teks aan die hand van sy woord, die reset knoppie, wil kom druk. Amper net soos wat hy gedoen het, met die teruggekeerde ballinge, daar in Jesaja 61. So kom ons lees, van ochend uit Jesaja 61, En ons lees daar van 'n vers 1 Die gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vijandes straf, maar amal wat treer, vertroes. Die dag waarop hy vir die wat in Sion is en wat treer, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blijdskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word, bome van redding. Die Heer het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeuwe ouwe pijnope opbouw, plekke herbouw wat lang al verlate lee. Hulle sal verwoeste stede weer opbouw, plekke wat geslachte lang verlate lee. Kom maar stop nie daar. En dan is jy welkom om die gedeelte verder op jou eie deur te lees. Wat is dit wat Jesaja, dier die gees van God, vir hierdie mense van ochend wil kom sê? hierdie ouwens in Jesaja 61, die die ballinge wat teruggekeer het na Jerusalem. Maar wat wil hy ook vir ons sê? Ons wat amper die begeert het om hierdie resekknoppie te druk. En kyk, net die feit dat God praat, is al klaar een wondermoment. En elkien van ons wat wat vanochtend inluister, het die nie-tijd, wat in ons levens gekom het, begin wanneer God praat. Dalk moet jy so'n een biekie terugdraai, terugspeel in jou leven, en vir jouself afvra, die momente wat daar verandering in jou leven gekom het, was heel dikwels in die nie 100% van die kere toe God gepraat het nie. Die inhoud van die woord van Jesaja 61 is vanochend vir ons baie belangrik. Dit is een blye boodskap dat die tyd gekom het waarop die Heere genade betoon. Dit is vers 2. Vers 2. En die genade betoon verwees na die sogenaamde genadejaar. Dit is een baie interessante opdrag van de Vitekis 25. Wat het in so genadejaar gebeur? In so jaar wat elke 50ste jaar gevier moes word, is genade op allerlei weises aan mekaar betoond. Alle grond wat wie in skuld verpand moes word, is aan die oorspronklike familie teruggegeen. Het sal nogal nice gewees as dit kon gebeur het, ne? Alle skuld is afgeskryf. Eindste, die sal hier ook nogal nice wees, ne? Alle slave is vrygestel. Die landerije wat vir 50 jaar geplant is, moes nou vir een jaar ris en hulp moes gegeen word aan almal wat in nood is. Nou sê die theoloog right. Jubilee was a time when God would hit the reset button to release and rescue from everything that has crippled human life. Jubilee was a time when God would hit the reset button to release and rescue from everything that has crippled human life. So hierdie genadejaar kom vertel eintlik vir ons hoe God se hart klop. Dis 'n genadige hart. Dis 'n hart vir almal wat in nood is. En iets soos 'n genadejaar het nou vir hierdie teruggekeerde ballinge aangebreek. Die vooruitsig om dier God begenadig te word. Dit was in die vooruitzicht. Om dier God begenadig te word, sonder dat jy dit verdien. En hierdie boodskap van genade, is aan spesifieke mense, met 'n spesifieke adres gerig. En vir die mense, het hierdie genade boodskap, hierdie genade jaar, soos muziek in hulle oor geklink. Wie is hierdie mense? Die blye boodskap, sê Jesaja 61, word gebring aan mense in nood. Hy het my gesteer om die wat moedeloos is, op te beer. Om vir die gevangenis, vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is. En om aan te kondig, dat die tyd gekom het, waarop die Heere genade betoon. Die mense wat die geadresseerd is, is, in hierdie teks is tis mense wat in verskillende vorme van nood is. En as ek en jy met elke niesberig hoor hoe ons land swaar krij as gevolg van die die coronavirus, hoe dat die juk van machtsbehebte mense swaar op ons lee, dan is ek en jy ook moest deel van hierdie geadresseerd is. En as jy jou werk verloor het, dan is die genadejaar ook op jou van toepassing. En as die ekonomie jou knyp, en as jy opgesluit is in een spanningsvolle verhouding met konflikt, dan is jy een van diegene wat vandag hierdie woord moet hoor. God is bezig om die reset knoppie te druk, om aan te kondig, dat dit nou genade tijd is. En miskien moet ek en jy dit, begin gloe, en leef met die zekerheid, dat God bezig is, om hier die reset knoppie te druk. En ek en jy my vriend, is in die ontvangkant, van sy resekt, van sy omkeerstrategie. Waarom? So dat as God sy genadejaar aangekondig het, en ons resektknoppie gedruk het, en aan ons genade betoon het, dat ons levens vir God kan eer, of soos ons tekst in vers 3, om sy roem te kan vermeerder. Jesaja beskryf die uitkomst, die gevolg van Godse omkeerstrategie, of van sy reset, so duidelik, gaan lees maar weer vers 3, hoe dat daar vreugde en blijdskap kom, vir mense wat in nood is. Uitkomst. En eindelijk het die volk reeds Godse genade ondervind, as hierdie geadresseerd is, hierdie woord van God hoor. Want terwijl hulle so op die pijn hope, van die reënes, in Jerusalem gesit het, het hulle reeds genade ontvang. Want God het sy volk van hulle afvalligheid, en vir hulle sondes vergewe. Want hy het hulle laat terugkom, na Jerusalem toe. En nou sit hulle reeds, in hierdie herstelde, genade situasie. Godse genade was groot, toe hulle juist vry is uit Babylon en kon terugkom Jerusalem toe. Hulle moes net nog geprogrammeer word om in lijn met hierdie genade tyd te begin leef. Sonder om sondebokke te soek. Sonder om te blameer. Sonder om bitter te wees ten door die Babyloniers wat hulle weggevat het en hulle laat zwaar krij het om in lijn te kom met genade tyd, wat God vir hulle wou laat aanbreek. Jy sit heel waarschijnlijk ook soos ek moedeloos, tis in Suid-Afrika sy reines. Maar dat die helpie ons sit passief, en ons sit in verweid, en ons is bitter, en ons is kwaad, en ons is gefrustreerd, en ons blameer, en ons wil vergeld. Maar wat moet ons dan doen, as, as hierdie genade jaar, wat die Heere aankondig vir sy volk, hierdie genade tyd, as dit nie een tyd is van vergelding, en van bitterheid, en terugkry nie. Die as die moedeloose mense, dis in Jerusalem, se rommelhoope. Hulle moes doen wat vers 4 sê. Hulle sal die eeuwe ouwe pijnhoope opbouw, plekke herbou wat lang hulle al verlaten lee. Hulle sal verwoeste stede weer opbouw, plekke wat geslachtelang verlaten lee. Ons taak is die selfde as hierdie woord wat na die Israelite toegekom het. Raak aan die bouw, Ruim die pijn op. Begin om te bou. Bou in jou gesinslewe. Bou in jou kerk. Bou in jou gemeenskap. Werk jou hande totdat daar eelte is. En jy kan maar soms moedeloos raak, maar moet net die opbouw met die bouwerk wat God vir jou gegeet nie. As jy moeg raak van die bou, rust dan 'n bykie Wees genadig met jouself, maar onthoud die woord se belofte as jy moeg raak. My genade is vir jou genoeg. Weet jy my vriend, daai genade wat God kom aankondig het vir die Israeliete het die duidelikste sigbaar geword toe Jesus se lewe vir jou en vir my aan die kruis afgelee is. Trouwens, toe Jesus in die tempel kom, met‘ hy juis Jesaja 61 gevat, die boekrol oopgemaak en daaruit gelees, en sê hierdie woord, het vandag tot vervulling gekom, in my as verlosser. Godse genade as die duidelikste sigtbaar, toe Jesus sy lewe vir jou afgeleed, toe hy in jou leven en in my leven die reset knoppie kom druk het, om genade en vergifnis en liefde vir ons aan te kondig. En ek weet, die Heere is ook in hierdie tydstip, in ons land en wereldse geskiedenis, steeds bezig, om telkens die reset knoppie te druk, mag ek en jy beleef, dat die Heere getrouw is, en dat hy inderdaad, as ons moedeloos geword het, gefrustreerd geword het, as ons kwaad geword het en wil vergeld en terugkry en bitter is, dat ons sal beleef, dat God ons kom resept. Voor ons wee kom hoop gee. Wie voor ons kom help om te sê, ons gaan nie alles nou los en prijs gee in ons onmiddellike omgeving in ons land nie. Ons gaan ons hannes vuil maak. Ons gaan bou in ons gesinslevens. Ons gaan bou in ons kerke. Ons gaan bouwe in ons gemeenskap. Ons gaan bouwe in ons land. Want die genade wat God kom bring het, is nie net vir ons nie. Dis vir amal. En mag ek en jy ook in die genade wat ek en jy leef, in die genade wat ek en jy betoon, ook daarmee die eer en die roem van God, vergroot. Amen. Vrienden, die Heere stier ons van oogend uit mekaar uit, om te gaan bou, om te gaan werk, om te gaan herstel, want hy is bezig om die reset knoppie te druk, hy is bezig om sy koninkrijk te laat bou, hy is bezig om te herstel en nie te maak, al is dit vir ons met ons menselike oog moeilik om raak te sien. Met ons geestes oog sien ons dat God in hierdie tyd aan die werk is en ons loof om daarvoor. Mag ons sy medewerkers wees om een tyd van genade aan te kondig waar ons levens, maar ook die kerk in hierdie wereld sy reset knoppie kom druk. Amen